Gyureget kívánok, vagy jó estét, annak függvényében, ki mikor nézi meg ezt az összeállítást. Ebben az összeállításban a Város különböző programjait sorolom fel egészen május 27-től, ami a mai nap, július végéig. Vágjunk bele! Dívák és ikona kiállítás, tárgyalatvezetés Péter Zsoltal angol nyelven. Ez június 27-én 17 óra 30 és 19 óra között lesz a Magyar Zeneházában. A londoni Victoria and Albert Museumból érkező tárlat itthon zeneházásított verziójában, ez azt jelenti, hogy a magyar divák történetével kiegészítve látható. Ezen a tárlatvezetésen Péter Zsolt színháztörténész, a két világháború közti magyar színháztörténet szakértői, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa mesél a kiállításban, ezúttal angol nyelven. A jegyár a kiállítási, illetve a jegyára kiállítás beleépőt is tartalmazza, ez tehát ma csütörtökön, kora este, vagy késő délután fél hat és hét óra között. Június 27-én, majd július 4-én, ez tehát minden héten ismétlődik, Uh, talált ki, hogy mi a Sztori Szépművészeti Múzeum. Vajon mi történik a festményen? Kik a szereplők, és mit csinálnak? Mit tudunk leolvasni a testtartásukból, a ruházatukból, és miről árulkodnak a kellékek és a diszlet? Fedezzük fel együtt a festmények részleteit nyáron, tehát minden csütörtökön, június 27-e, július 4-11-18-25. Várják a családokat interaktív tárlatvezetésekre, ahol a családi a főszerep. A szülők és gyermekek kreatív feladatokat megoldva közös felismerések és rácsodálkozások révén kerülnek közelebb a régmúlt idők tárgyi és szellemi örökségéhez. Az ajánlott korosztály 8-11 éves korig. Találkozási pont Szép Művészeti Múzeum, Márványcsarnok. A programi egy 1000 forint gyermekenként és 2000 forint felnőtteként, vagy a felnőttek után gyermek-felnőtt kísérettel vegye részt, ugyanakkor egy vagy több gyermeket, maximum két felnőtt tud elkísérni, annak érdekében, hogy azért több legyen a gyerek ezeken a programokon, mint a felnőtt Talált ki, hogy mi a story. csütörtökönként 10.30 és 11.30 között, ezt nem mondtam, a Szépművészeti Múzeumban. És akkor menjünk el a Magyar Zeneházába. Ezek szabadtéri programok, zömében, majd említem azt, amelyik nem, és ingyenesek. Ez a lenke, kétkával. A feltörekvő tehetségeknek teret adó programban, a hangfoglaló programmal közösen a nyári időszakban ingyenes koncerteken tekinthetők meg az induló előadók alprogramba bekerült zenekarok, énekes dalszerzők, így lenke is, kétkával, de ezt nem fogom többször elmondani. Kiejtésben nem tudom érzékeltetni. A koncerteken merengős alterpop dalai mellett teret hagy eh, a táncra hívó elektronikus underground energiáknak is, angol és magyar nyelvű trekjeit énekléssel, reppeléssel, dorombolással, furujázással és potméterek tekergetésével hívja életre. Lenke Azaz Fehér Lili, akusztikus és elektronikus zene iránt érdeklődése párhuzamosan alakult, de utóbbi lett a stílusirányzat, mert igazán önmagára talált, öt éve kezdett el aktívan zenéléssel, zenekészítéssel foglalkozni ebből háromat a külbányai zenei stúdióban töltött. 2023-ban, tehát tavaly bekerült a kikeltető mezőnyébe, ahol más feltörekvő tehetségek között mutathatta meg rátermettségét. A produkciója csupa pozitív reakciót váltott ki a közönségből és a szervezőkből egyaránt. Ennek köszönhetően felléphetett többek között a Coloradón, a Bánkító Fesztiválon és a szigeten is. A pörgős nyári hónapokat követően megjelentetett a Csilla bércen forgatott. Csillabért szerintem itt félre van írva. Gödör live session videót, majd a két dalos bemutatkozó kis lemezt a Gödör szélnekereztet singlet, ősszel az Analog Balaton vendégeként szerepel több vidéki turniállomáson. Ez tehát 28-án, június 28-án, este 8 és fél 9 között Magyar Zeneháza szavattér. Ingyenes. Európai épületdíszítő szobrászat Látványtár, Szépművészeti Múzeum. Ez a kiállítás június 29-én délelőtt 10 és korai délután 2 óra között lesz. Elővételben online a Liget Plus oldalon lehet vásárolni jegyet, az UMRK épületében helyszíni egyértékesítés nincs. A Szépművészeti Múzeum Gipsz gyűjteményenek gyűjteményének helyreállítását szélő projekt eredményeként immár két helyszínen a budapesti Országos Múzeumi Restárulási és Raktározási Központ tanulmányi látványtárában és a komáromi Csillagerőtben láthatók a gyűjtemény darabjai. A komáromi csillagerőt felújított épületébe a nagy szobrászatot bemutató közel 300 antik középkori és reneszánsz másolata került, míg a gyűjtemény másik része az országos múzeumi lesteulási és raktározási központ tanulmányi kiállításaként látható. A látványraktában az épület szobrászathoz köthető hő, mint 300 ókori középkori és reneszánsz alkotás másolata tanulmányozható. Az ókori rész kurátorai Andó Géza, Dági, Marianna és Süvegesztel, a középkori és reneszánsz rész kurátora Szűcs, Miriam, a kurátor munkatársai a középkori és reneszánsz részen, Vagya, Zsófia és Tóth Márton. Tehát június 29-én 10 és 2 óra között... Liget Plus oldalról lehet jegyet váltani regisztrálás után. Szintén június 29-e Magyar Zeneháza. Tomi Víg Búcsú koncert. Június 29-én, a 86. születésnapja előtti két héttel, szombaton este 8 órakor lesz a búcsú koncertje, zenésztársakkal együtt utoljára lép fel közönség előtt, lezárva közel, 8 évtizedes élményekben gazdag pályafutását. Szintén szabadtér, emlékeim szerint ingyenes. Tomi Vig 1956-ban hagyta el Magyarországot, korábban csak dobosként emlegették, hiszen 7 évesen már jó néhány fellépésen túl volt, játszott a zeneakadémián, a Fővárosi Nagy Cirkuszban és a Városi Színházban. 8 éves volt, amikor emezre jelent megbe, Bécsben a legkiválóbb ausztriai jazz szólistákkal. 1956 novemberében 18 évesen menekült el a kommunizmus elől, és nem sokkal azután, hogy a Bécsi zenekadémián Joe Savino triójában dobolt. Az Egyesült Államokba utazott, és ott is telepedett le. 2006-ig New Yorkban, Los Angelesben, Las élt és muzsikált, a kint eltöltött fél évszázadban pedig igen jelentős karriert futott be. Dolgozott filmzeneszerzőként, karmesterként, hangszerelőként, dobosként, vagy éppen vibrafonosként. Több mint 1400 stúdiófelvételt tudható a mögött Kétszer az Oscar League gálán is fellépett, 2001-ben a Los Angeles Jazz Society-ről a vibrafonosok Oszkárdiát vette át. Tomi Vig volt 1984-ben Los Angeles-ben a hivatalos olimpiai jazz Festival rendezője is. Június 29-e Zeneháza Szabadtér. Szintén 29-e, Cressuri Bike Ride Egyesülettel, ez egy szombat délelőtti program, a Cresparban 10 és 3-12 között alapvetően gyerekek részvételére számítanak, és még mindig június 29-én tartunk, 30-dik futóest a hősök terén, az időpont 2024. június 29-e van 5 kilométeres táv, van félmaraton, negyedmaraton, este 3 8-kor, illetőleg 9-kor. A kerekesszékes és a handbike versenyzők a félmaraton kétkörös lebonyolítása miatt csak az 5 kilométeres versenyszámban indulhatnak. Ez tehát mind Június 29-én szombaton a versenyközpontot a Hősök Tere Szép Művészeti Múzeum felő oldalán a téren felállított sátrakban alakítják ki, és aki egyébként rámegy az esemény hollapjára, az láthatja, hogy az 5 kilométeres útvonalnak, illetve a filmmaratonnak milyen állomásai és útvonala van. június 30-a, július 14-e, 30 július, 14 -e, július 28-a, itt tehát egy olyan programban, amely két hetente ismétlődik. Gyerekszínház brémai musikusok. A a Gyerekszínház a görbetükör és a Szépernő Színház izgalmas és varázslatos családi meselőadásokkal várja a háromtól tíz éves korig terjedő korosztályt a parkban. A színes díszletek közül zajló mesejátékokat könnyen érthető verses formátumban adja elő a 3-4 fős társulat, és közben játékosan bevonják a résztvevő gyermekeket is a produkciókba. A, pro a programok időtartama 3-4 órától egy óráig terjed. Június 30-án, 10 órakor, a brémai muzsikusok lesz. Ez egy zenés-mesejáték, hárnyad órában. Július 14-én, tehát két hétre rá, szintén délő 10 órakor, a Csalavári Csalavér lesz, ez szintén egy háromgyed órás mesedarab. Július 28-án Mátyás az igazságos, ez egy zenés mesejáték, akár a többi, ez egy egyórás előadás. Miután ez egy földönülés rendezvény, arra kérik a megjelenteket, a szervezők, hogy vigyenek magukkal plédet. A helyszín pedig a városligeti nagyjátszótér mögött lévő platánokkal körülvett terület. és már júliusban vagyunk, július második a Vibe Changers. És itt tovább, és itt tovább hangzatos cím. A Vibe Changes harmadik évadának ötödik estjén, a Magyar a szabadtéri színpadán az ország legbátrabb zenei társas ezúttal is vendégekkel kiegészülve zajlik a szabad zenélés. A színpadon Lil Frack, MC, és Lengyel Johanna énekesnő, a házigazdás pedig ezúttal is a Random Trip, és a Seven Second in the Future megálmodói, akinek a két hetente keddenként jelentkező egyedülálló vállalkozása, ez a klubes sorozat és egy tehetségkutató elegyét nyújtó vibe. Changes egyfajta gyereke egy improvizációs koncertnek és egy open mic esnek. Ezen az estén, július második a Va, Rásce, Róza, Hagy a világban pásztor Annával, fogyatékos ügyi tehetséggondozó program, négy mentorátja is fellép a programban, a kovás testvérpár Cynthia és Jennifer a Sötét Éjjel című dalban megható történetüket mesélik el, hogy a sikerült kitörniük szülei szorításból, és vették végül kezükbe saját sorsukat. Madaras Dorottya és Winter Norbert a program alatt alkotótársakká váltak, közösen írták meg a Zálokház című dalt, melyben Dodó gyönyörű énekét Norbi gitáron kíséri. Five Changers, július másodikán este nyolc-tól egészen fél 11-ig. Majd később magyarázatként a következőket teszi közzé a Magyar Zeneháza. Ma Magyarországon több mint 600 ezer ember él fogyatékossággal. Őket támogatva hívták létre a Varázs cezur Cezura, mindig rosszul mondom, Varázs Ceruza, Ceruza, Ceruza, Varázs varás a programot. A program cél az volt, hogy a kultúrán azon belül is a zenén keresztül szólítsa meg a többségi társadalmat, üzenetében a sors nem válogat, de a tehetség sem. Majd ne felejtsük András feltüntetni, hogy támogatott tartalmat látnak az emberek. A zenében ugyanakkor nincs fogyatékosság, csak zenész van és közönség, közösség teremtődik és közös élmény. A mentoráltak pásztor Annával és Szebényi Dánielel a három hónapos zenei képzés során gyakorlati órákon és a workshopokon nyertek betekintés a dőlszövögírás fortéjaiba, a dalszerzés alapvetéseibe, majd kezdtek közös dalszerzésbe. Madaras hogy gyerek óta szívesen osztja meg érzéseit és gondolatait másokkal, ennek eszközéül választotta a művészetet, amit több nyelven beszél a zene mellett a színjátszás is része az életének, a program során Pintér Norbertel kerültek közös nevezőre és készítettek egy Együtt szerzeményeket. Kovács Jennifer és Kovács Cynthia testvérpárként jelentkeztek a programba. Innek tudásukat otthon a négy fal között zár, zárkozva csiszolták. Hatalmas utat jártak be. Tiszakanyáról egészen Budapesti, ide a legnagyobb utazást a lelkük körül tették. Ez tehát a Vibe Changers 2024 július másodiken. Július 3-án délután 6 órától a ZAK Szaxofon Ensemble. A zeneháza küldetéséhez kapcsolódva fellépési lehetőséget biztosít olyan formációknak, akik a pályájuk elején állnak, ilyen a ZAK Szaxofon Ensemble művészeti vezetőig, Sellelló Erzsébet és Nagy Viktor. A zenekar a mindenkori zeneakadémiai szak szakszofor tevődik össze, repertoárjuk pedig a barok átiratoktól a kortás eredeti művekig terjed július harmadikán, délután 6 órától. Július 4-én folytatódik a zeneháza szabadtéri színpadán a májustól szeptemberig az ingyenes táncház program, a szabadban ezúttal Samu Zoltán is zenekara muzsikált, tehát július negyedikén este héttől egészen fél 11-ig. Samu Zoltán, primás népzenepedagógus, több mint 20 éve tanulja, és közel 10 éve tanítja a magyar népzenét, a művészi önkifejezésben zenekara segíti, melynek tagjai, korosztályú kiváló muzsikusai, énekesei. A zenekar az elmúlt pár esztendőben számtalan külföldi fesztiválon képviselte Magyarországot, népszerűsítve ezzel a magyar népzenét. állandó résztvevői több névtánc együttes életének, kulturális intézmények, rendezvényeinek valami folklórfesztiváloknak határon. Innen és túl az elmúlt időszak alatt hosszas kutatógyűjtőmunkát követően 2019-ben, Isaszeg majd 2020-ban kistartsa dallamaiból készített a zenekar hanglemezt. Ez tehát július 4-én Július 5-én, Resonare Percussion Duo. A rezonára Percussion Duo elsődleges célkitűzés, hogy az hangszerek által inspirált zene népszerűsítése mellett közönségével együtt fedezze fel, hogyan lehet megjeleníteni érzelmi ezeken a hangszereken is szintén természetesen zene, háza, program. Előadásuk során olyan ismert zenei stílusokat ötvöznek mint a flamenco, a tango, a népzene és jazz, de barok eredetű dallamok is gazdagítják a programot. A dinamikus dobálás karakteres délitáncok és szenzitív dallamok összehették a különleges élményt nyújt. 2013-ban ismerkedtek meg, és 2018 óta koncerteznek, koncertjeikkel rendszerint felcsendülnek Nagy Roland által készített átiratok is, amelyek innovatív módon mutatják be az ütőhangszerek sok színűségét. <kül> Ez tehát július 5-én este 8 és fél 10 óra között. Július 6 án ligetmesék mesék, sét a gyerekeknek. A program során sok érdekességet lepleznek le a Millennium házáról valamint a Városligetről is. Ez a program tehát július 6-án lesz, délelőtt 10 órától. Miután a program szabadtéri, kérik, hogy ennek megfelelő legyen az öltözék. A sét a Milleniumházáról indul, július 6-án, 10 órakor, és itt is ér véget. Tartama nagyjából egy óra. Quintetto Astor Piazzola. Astor Piazzola halálát követően özvegye Laura Eszkeládá Piazzola megalapította az Astor Piazzola alapítványt azzal a küldetéssel, hogy megőrizze a művészi örökséget. A Quintetto Astor Piazzola 1998-ban alakult, magyar zeneháza, öt kiváló virtuóz zenészettel hogy ne issem rosszul a nevüket, ezért nem fogom mind az öt tagot említeni. A zenei rendezést Julian Watt látja el. Ez egy fizetős program, július 9-én, este fél nyolc órától Magyar Zenháza. Térjünk át a Néprajzi Múzeumra. A citer az egyik leginkább elterjedt és kedvelt népi hangszer volt egykor a hagyományos magyar közössége zene életében és mai sokak által használt hangszár az újjáéledő népzenei mozgalmaknak köszönhetően. Népszerűségét bizonyítja, hogy a Niprajzi Múzeum hangszer gyűjteményében található közel 130 citera, a kárpát számos tájegységéről származik. A múzeum készülő kiállítása a gyűjteményben található darabokon keresztül igyekszik megmutatni a hangszer sokféleségét készítésének módjait és zenészek Szeretne citera muzsikát csempészni a Néprajzi Múzeó falai közé. A Néprajzi Múzeum felhívással szólítja meg a Citera hangszert, a Citera muzsikát kedvelő amatőr és professzionális zenészeket, együtteseket, kamarazenekarokat, diákokat és tanárokat. A felhívás célja, hogy 2025. január 21-én a Magyar Kultúra Napján nyíló Citera kiállításukon, mert a Néprajzi Múzeum Citera kiállításán egy digitális térképen bemutathassák a magyar nyelvterületen jelenleg működő Citera zenészeket és Citera zenekarokat. Korhatár nélkül várnak mindenkit, aki a aktív közreműködője, ha szeretne részt venni a kiállításon regisztráljon, ezt megtalálják ennek a körülményeit a Néprajzi Múzeum honlapján. Hamarosan visszajelzünk, a később pedig arra kérjük, hogy ossza meg velünk magáról, vagy a zenekaráról készült fényképeket, hangfelvételt, kisfilmet, akár korábbi felvételekből is válogatva. Ezzel szorosan összefüggésben a Néprajzi Múzeum átmenetleg zárva tart. A Néprajzi Múzeum hamarosan új gyűjteményi állandó kiállítással várja a látogatókat. A 3000 műtárgyat bemutató 3000 négyzetméteres tárlat előkészületei miatt 2024. június 24-től koraőszig zárva tart a múzeum. Ez idő alatt az épület tetőketje, konferenciaterme és étterme továbbra is zavartalanul látogatható. A Néprajzi Múzeum könyvtárra és az archívum két 2024. július 16 tól 2024. szeptember 31-ig zárva tart. Viszont július 16-áig lehetőségük van megvásárolni a múzeum 30 legkelendőbb kiadványát a könyvtárban. És ha bár a Városliges ZRT felhatósága alá nem tartozik a műcsarnok, engedjék meg, hogy végül két műcsarnokbeli programra is felhívjam szíves figyelmüket. Egyrészt ma Június 27-én Csette György építész és felesége Csette Ildikó textilművész kiállításának két alkotó munkásságának sajátosságait ezúttal csete őrs fotográfus szülei hagyatékának kezelője tárja fel, Csete György 8. 8. évfordulója előestéjén. Csete György munkásságának alapeszméje a anyelvű építészet keresése volt, amely a technicizált és uniformizált 20. század végi építészet elleni lázadás jelentette Csete Ildikó a ködülői művésztelepen keresztül a kalutaszegi nép Művészethez, az 1970 es évek fin iparművészete révén pedig az európai modernitáshoz kapcsolódott. A belepés aznapi kiállítási jeggyel lehetséges, ugyanakkor regisztrációhoz kötötten korlátozott számban tudnak fogadni látogatókat. Mindezt tehát június 27-e műcsarnok, csete ős fotográfus szülei hagyatékának kezelője, tárlatvezetése a csete kiállításom. Végül egy július 6-ai programra hívnám fel a figyelmüket, szintén műcsarnok Finisszázs Molnár Lászlóval és Fénylepelt című kiállításon. Molnár László művészetében elbontan dolgoz fel szakrális témákat, kitüntetett figyelmet szentel el Krisztus szenvedéstörténetének, formailag a figuratív és non-figuratív festészet összeegyeztethetőségére, átjárhatóságára törekszik kiállításukon, mármint a Micsarnak kiállításán, az utolsó két évtized szakrális munkáiból válogattak. Belépés az aznapi kiállítási jegyjel. ez tehát július 6-án, kora délután három és négy óra között a vendégeket a regisztrációhoz kötötten korlátozott számban tudja fogadni a műcsarnok. Sok szeretettel várja Öneket a Városliget, a park és az ott lévő közintézmények. Nem sorolom fel az összeset, de van bennük jó néhány. Az állatkertől, a cirkuszon át, a mezőgazdasági múzeumon keresztül, a millennium házáig, a magyar zeneházáig, a néprajzi múzeum bejárható tereig, a szépművészeti múzeumig, a Széchenyi fürdőig, és így tovább. Mindenkitől elnézést kérek, akiket nem soroltam föl. támogatott tartalmat hallottak.